الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونسرور نفسنا ونجايا اعمالنا اهديه الله فلا بالله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس صدقوا ربكم الذي خلقكم من ابن واحد خلق منها زوجها وبث منه رجال كثيره ونساء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 kusoekomo nafsi yetakola ka inna hum kad fazal mutaqoon ndo leo ambayo ya hili ambayo islam kufunga mwezi mtukufu wa ramadhani mwezi ambao ndio kuona cha waislamu cha Mungu na hiyo ndio jambo la funga Allah Subhanahu wa ta'ala alibosema kutiba'aikumusiyam kama kutiba'al ladina min qablikum la'allakum tattaqu. Ni funga kama vile faradhi siwa waliopita kabla yenu. Uislamu waliopita kabla ili Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu wa Islam, Alhamdulillah, wa Islam wamefunga na ile ithaas ashar ya kucha Mungu imepatikana, mipat, imepatikana watu walikuwa wanafunga, wamisimama usiku wa kwa sane, wanasaidia wenzao, ishara ya kwamba la hamla kutataku ndio kucha Mungu ni ishara kwamba umepatikana. Kwa hivyo wema huu ambao tumepata tunatakiwa tuendelee nao kwa sababu tulikuwa katika mafunzo tuendelee nao katika mezi iliyobaki tuendele nao mafunzo haya ambayo tumeyapata isije kama au tunasema katika sura an-nahl wa la takunu kan lati naqdhata ghaslaha min ba'di quwwatin an-nassa kama yule mwanamke ambaye anaochafua chafua anaufumua fumua ukili wake baada kusuka kwa madhogoti yana amesuka ukili wake tayari kutengeneza mkoba au mkeka ukishapoa tayari anaanza tena upi anaufumua alipo anafu anaanza tena upi kama mwanamke huyo yana mwanamke aliyokuwepo pale maka alikuwa na mgonjwa wa kama ndo fasili ana kaminazo mzuri, kizuri tayari mishkwa tayari tayari keka au mkoba anakuwa anaanza tena upiano uchafua kwa sababu ya ugonjwa wake wajili kwa hivyo na ninyi msiwe kama huyu kwa sababu mnafanya ibada zenu nzuri kwa Mungu alhamdulillah lakini baada kumaliza ramadhani watu waka wao wametoka tena kule ambapo walikuwa kabla ya ramadhani wanatoka wanaenda tena katika maasi ya wanatoka hawezi tena katika taa wanafanya mambo mengine wasiwe watu kama hivyo wasiwe watu kama hivyo kwa sababu ramadhan mwele wa ramadhani ndiye mwele wa yombea mwezi mwingine yupo kwa hivyo tuendelee katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wanafunga walikuwa wamefunga basi funga zinaendelea unafunga kama tutaswalah tunaweza sema manasoma ramadhana atokea kufunga ramadhani kfumtabahu sita mwashawali kisha kafatishia siku sita za mwezi wa shawali yaani mwezi wa shawali ni ule baada ya ramadhani ambapo leo unaanza kuanzia leo kwa hivyo kafatishia siku sita za mwezi wa shawali ambao swahili nasema fungo moshi sasa akafatishia siku sita baada ya kumaliza ramadhani kana kasiyamu da. Ana kama funga kwa mkatimzima. Ana sabika sawa pato kama kama kafunga kwa mkatimzima. Lakini kwa masharti tumba asiba. Na asiba hapo haiwepo isipokuwa iwe ni Ramadhani imekamanisha. Kwa maana hiyo ikiwa mtu alikuwa na deni ali deni kwanza na Ramadhani alafu atafunga siku sita za Shawal. Kwa hiyo Ramadhani imefungwa ni baada ya kufunga kwa kufunga zinaendelea hivyo ipokea munaili zinaendelea ipokea munaili sallallahu umar kana thumma taraka usiwe mfano wa fulani fulani usiku sana usiku Wallahu a'la subhanahu wa ta'ala usiku sasa wema ule we unatakiwa tuendeleze sio kama ilikuwa ni mkuda mmoja tu wa Ramadhani anatobadilisha takataka kama ibn Omar anabaambiwe mfano wa fulani na fulani anasema Abdullah Ibn Omar alikuwa ni ye kwa kutokea alikuambiwa hivyo alikuwa akafisana alikuwa haaji pia mlaidi na riwaya nyingine imekuja kwamba Abdullah bin Umar al-labba akaota kwamba anapelevwa amechukuliwa na watu wawili ambao walikuwa ni malaika wamemchukua mpaka katika moto wa jahanna kumchukua mpaka kwenye moto wa jahanna halafu mmoja kati kawa anambeambia huyu si mtu wako akarejeshwa tena Umar akarejeshwa kwenye moto akashituka kushituka akamhadithia dada yake hasra ambayo ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndoto yake na hasa majlisi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia naima abdullah ibn abdullah mtumzure mnna abdullah لو كانه يقوم بالليل la kama likuwa anasimama usiku kusaafi lazima mtumwa alioye kwa hivyo acha kabisa kwa mlaile paka kafa kwa hivyo tuendelee ya mlaile katika ya yani memema ambayo tulikuwa tunayofanya yote kwa jumla tuendelee nayo katika mezi ambayo umebaki kwa sababu Ramadhani ilikuwa ni mafunzo ambayo hukuwa tunachukua na wema waliopita opita ndugu wa Islamu alikuwa anamwomba Allah Subhanahu wa taala awafikishe mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kujua zileheri zilizomo ndani yake na wakishafika mwezi mtukufu wa Ramadhani walikuwa namwomba Allah Subhanahu wa taala katika kufanya mambo yaheri na kimaliza Ramadhani walikuwa wanamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala na huku na wana hofu kwa Allah zao zote na nebi kubwa aliyofanya katika kufanya mambo mema huwezekana Allah hajakubali matendo yao mema anayofanya kwa hivyo walikuwa na hofu walikuwa wamejaa na waqulubuhum wajilat annahum ila rabbihim rajoon Wal walabaw sana wanatoa mali sana ila hajakubali wanajua tu kwamba watarudi kwa mwana wao katika hadithi ambayo ni Kiswahili Mama Aisha radhiallahu anha anamuuliza sallallahu alaihi wasallam kwamba allatheena wana wa, wa, wa na wanahofu ambao ulathina hawa ni watu ul wanokunya ulevi walizinnuna na wanazini wa na wanaiba ndio hawa tukusallamu allah yaa nabiyyi mustaqi sio hawa. ewe mtoto wa msidi hum ni watu ambao eh, wanasali wanafunga na sadaka lakini wao wanahofu alla kwa allah hajakubali matendo yao kwa na hivi ni vitu tunavyotakiwa kuena hofu tufanye ibada mwisho kuena hofu na kufufu yetu tunaneta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kwa sababu wewe na kwa Allah kama kuna mapungufu yoyote ale Allah aikubali ibada yetu Kwa hivyo unanachose kufale sio umemaliza kusema alhamdulillah la, la. sema astaghfirullah astaghfirullah kama kuna mabubu yote Allah kusamehe. Kwa hivyo hawa ni watu ambao wanafanya mema lakini wana hofu huenda Allah aibada zahari kama hajazukubali. Wana hofu. Ulaiqa yusari'una fil khairat wa laha sabiqun. Hawa ndio wale ni kutembelia katika mambo yaheri na hawa ndio wenye kutangulia kabisa katika katikaheri. Kwa hivyo ndugu wa Islam Ramadhani imeisha lakini mwezi wa Ramadhani yupo kuendelea ramadhani ramadhani soko kama thumma nafari rubiha فيه manrabi wakhsira فيه mankhsara wa man ramadhani ni kama soko linostawu vizuri kupata faida anayepata faida mchana agenda mtu um, kuuza sokoni anayepata faida lakini kuna wakati wa harakati ikiingia usiku tena sokoni hapana mtu ndivyo ramadhani ilikuepo ipetowea ikiwa hukupata Allah Allah ta'ala na Jibril Mtume sallallahu anfa Mtume sallallahu mchanga yule ambaye ameingiliwa na Ramadhani wala saba yewe pembe zake akamtakuli ameen mtukuzwe sala kabla sema ameen kwa hivyo ndugu islamu kuingia Ramadhani kama mtu dhambi alizokuwa nazo haisi samae hewa basi ni hasara kubwa sana kwa hiyo ni ishara kubwa kwamba uchamungu umepatikana katika Ramadhani kwa hivyo mema haya ambao tumeyafanya yaendelee katika miezi mingine ambayo ndio kwa islam mtume muhammed sallallahu wa wasallam katika siku kama ya leo alikuwa na sana katika mas'ala ya kutoa sadaka alikuwa na sana katika mas'ala ya kutoa sadaka mpaka alipozunguka na wanaume akenda na wanawake kwa sababu alikuwa hawasikii wanawanaawake sio kwa sababu bayaide inakuwa ni leo tupambeni lakini alienda kwa wanawake kwa sababu hawakusikia ile yote walikuwa wako nyuma na kama tunafahamu hizo hizo ile kwa hakuna mkabirate sauti. Hivi visa ambavyo sauti ni hakuna. Kwa hivyo Mtuba sasa alikenda na wanawake akampea sadaka to ile sadaka sana deni wanawake. Faeni rait akthar min ahli an Nimeona wengi ni katika watu wa motoni. Kwa hivyo to ile sadaka. Hizi sadaka hizi zitakuwa kwa nini inakufanyia mtakfif na wa Mbona pobreza kwa nini sisi noto motole ndio msalama kwa fahamishio <coughs> Tokusir na laana Mnalani sana watadhuruna alashir na vile vile eh mnaapinga insani na mnazikataa insani na wao mezeni Naam na kwa sana mnawepesi wa kulani Allah wewe Toto haramu kwa kaza kaza kwa hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم akasema toeni sadaka. Hata vile ehasani za umezenu munasahau hata ukamfanyia wema kasi jana. Ujikosee siku moja tu Mtume صلى الله عليه وسلم anasema mwanamke hujapata kumfanyia ehasani hata siku moja. Kwa hivyo kwa sababu hiyo mtoeni sana sadaka kwa ajili ya eh, eh, kuondosha baadhi haya makosa makosa Allah apate kuyasamehe na kuyafuta. Dugu islamu katika mambo ambayo yanafaa kabisa ku kupongezi katika siku ya leo ambayo leo tutakomalizia katika hotuba yangu ni kusoma ilmu ya sheria useme vyo tu maisha yana nini lakini lazima upate muda usome aidimu ya sheria na alhamdulillah msikiti Saa ila ilafsketi basi kuna watu ambao wanasomesha elimu ya sheria. Tusiwe kwamba tunawehimiza watoto wetu kusoma elimu ya kidunia kwa sababu atapata kazi. Kawa sisi huko ndiko tunakotilia nguvu lakini katika masuala upendo wa dini mtu dini yake haijui kabisa. Itakuwa ni msiba mkubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa kwamba upendo sababu upande wa dini hajikii lakini upande wa kidunia kama wa alamuna dhahira ya maisha dunia wanajua dhahiri dhahiri katika hayo ya dunia ndio wanajua ama kusiana mambo mengine hawajui chochote tusome na kuslafu dini na siseme tusome mpaka uwe shehe aah usomeshe watu mimi nasema usome unyue ile ibada ambayo unaifanya ile ibada yako ifanye kwamba ni sahihi yule unaoifanya Uislamu, uislamu wetu haujaacha kitu kila kitu tumezungumzwa katika uislamu wetu hatujaachwa kwa hivyo ni juu yako wewe kusoma ilmu ya sheria upate kunyua katika masala, mbali mbali Allah anatuelekeza turudi katika elimu katika sura tu al kutoka surah al-qasas qalun hameleonzewa habari yake katanalio ya taume qalun alitoka kwa watu wake ni lakini wa Bena ya watu wage kwa wale maisha dunia. Ya mauti ya Qarun. Ya wailana. Ya mauti ya Qarun, Qarun. Haki ilma wale khairu liman wala za lakini wa dini na haya uko mmoja kusubiri. Nini matokeo yake? Ina maana wale wenye elimu ndio wale wajua uhakika wa ajabu. Ha, hakika ya mafanikio ndio haya waliona Lakini wenye elimu hata nasemayo wale wajua mambo. Nilipokuja daraka daraka au nasema kwa kasasi bidari bil'a manukaya haki na kamali zake sote tukamda tukam. Msamisha katika hali. Fa ma kana ma'a bil fita dimansuruna wa bidunillah wa ma kana bil muntaswire. Hakutoteka kibundi kichote kime msaidia. Wale mwenyewe hakuna mwenye kumsaidia. Wale ama tamanu ma kana hu bil amsi ya kuluna wa ika anna laula amanna allahu alaina lahasafa bina anasema allah allah wale wa jambo katika masuala waonde wenye kauli na hayo anatufundisha Allah katika sura an-Nisa 103 Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 103 amru khawfi ila minhum Ninafaukia jambo ninaruhusu amani amani, yetu. amani yao ya, kutawale, imani, ya, ya. Amani ya Islamu kwa kumjilawa. Au hofu. Watu kutakuwa na mambo ya vita. Adha bi. Takutaba na Yusuf wa Imani wanani tangaza jambo hilo. Hata kama masala ya amani, wametaji amani na hofu. Amani na hofu. Kwa hivyo ni masuala kwamba kunusurio watu na kusibiwa katika mambo kunusurio watu au kama ni vita tukapata ushindi hapo ushindi wa wao haya mambo ni amani na hofu wal-khawfu manaka al-hurub Wal mas'ala quwa wa kupigana mas'ala haya Allah subhanahu wa ta'ala anasema al na mtu yote mas'ala ya amani ya nchi mas'ala ya amani ya uislamu mas'ala ya kofu kusiana uislamu haridhumumu na mtu yoyote uislamu umetutaka warejeshwe wape wa mtumimu haba ni salama na, wala, wole. yani, Bima, na hapa ndio lamo hapa au ni wale wenye elimu kwahepo mambo kwa kelejesha kwa wale wenye elimu basi angaliko wafatua wakatoe istinbazi wakawamia uhakika yake jambo leleto kwahepo mambo ya hofu mambo yanayohusiana na vita mambo yanayohusiana na amani wanazuoni ndio waseme sio mwingine aneleza ya wanazuoni gara sana wanazuoni wenyewe kwenye mitandao kafano kuna wamejawa na zooli huko kwenye mitandao ni wanazooli wapi uislamu unaondesha hasa walipotedi baada ya Muslim zaidi ya ni na Muslim zaidi ya Mubarak katika swali muslim na kujadili katika mukadimma wa muslim kwamba walikuwa watu rasulullah sallallahu kwa sababu kulikuwa na moja kwa moja tunasikia na tunayapokea moja maneno yale ambao wameyasema akisema rasulullah kwa sababu yetu anasikia vizuri anasikiliza alafu unapokea na maneno ambayo ameleta fahamama wakati 70 na 2 ilipotokea 70 na sasa makundi pale pale yamejigawa huyu kundi hili kundi hili huyu anapotia huku huyu anapotia huku huyu anatoka hadithi anafutia madhabihu yake huyo anatoka hadithi alipapotokea sasa hili makundi gogagawika kulna laho samudala dikala tukawaambia sasa nitieni watu wenu yaani silsila wale waliopeka hii hadithi anatoka mmoja mmoja hadhassa na fulani hadhassa na fulani kofudani huyo anaangaliwa huyo fulani anaalazimwa mpaka ifike ile hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam kulna lahu tuniwaambia sasa mola na rijalako nitieni watu wenu walio <coughs> ila ahlis sunnati faliu habithu hadithuhum wanaangaliwa watu wasunna katika sanaa zao hadith zao ndio zinachopoliwa kufanywa kazi wa yundu arwi ahadu bil ahad bidda na wanaangaliwa watu wa bid'a fana ruhu hadithu. hadithuhum hadith zao hazichukuliwi kwa hivyo kinachozingatiwa hapa ni watu wa sunna wale watu wa sunna kwa sababu wao hawafanyi matamanio wanajua ikisiya mtume uongo ni hatia wakimsikilizia mtume uongo ni haki na haowezi wakumsikilizia mtume uongo kwa sababu watu watajemza mtume kwa hivyo hadithi zao kwa sababu yao ni siwa hizo zinachukuliwa hadithi zao kwa sababu yao ni siwa hawafanyi kwa matamdio watu wa sunna hadithi zao zinachukuliwa na watu wa bid'a hadithi zao zinaachwa hazichukuliwe kufanywa kazi kwa sababu yeye haoni vibaya kusema kama rasulullah hajapo ni mwongo ili kuvutia kwenye lake ama wa kutu na hawe kwa hiyo watu wa sunna ikawa hadithi zao yote kuchukuliwa mahamshi masala ya vita na amani ni masala ambayo Qur'ani inatuelekeza rutibo na Qur'ani hakika wanazuoni yani ni walimu ni wanazuoni wa huyo atusema hivi yule atusema vile lakini mwanazuoni wa sunna yeye atakuelekeza pale pahala ambapo patikwa wewe uelekee sheria hapo kwende mtamanio yanatujake ya. kwa hiyo haya maswala leo yanayoendelea duniani wasikemeze wanazuoni wa sunna nini huwa kuhusiana na amani au hofu kuhusiana na masuala ya vita nani wanasema wanofuoni wasonda wanasemaje na katika Allahumma wa wa اللهم صل وسلم على مولانا رسولنا سيدنا النبي اللهم تقبل اعمالنا اللهم تقبل ما لا طاقه لنا به واعف عنا وارحمنا انت مولانا على قوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على قوم اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم تتقبل الله من عملكم الصالح